El-Rahim Allahu Akbar Rabbuna Allah Rabbuna Allah Allahu Allah Rabbuna Allah Falënderimi i takon Allahu Subhanehu ve Teala pa çdo shpëtimi qofshin li Muhammedin Sallallahu Aleihi ve Sallam familjen dhe shoqët e tij Kemi nderin të ju prezentojnë këtë material që është përkaditur në studion Zëri Islam Me shpresë se do të mdikojnë në mgritjen e vetëdijes vetare, moralit Vë ve nëse do Allah subhanu vë ta'ala në të jetë shkak për përfitimin e kënaqësis të ti Allah, Rabbun Allah, Rabbun Allah, Rabbun Allah, Rabbun Allah, Allah, Allah, Allah. Sërërtë bil khayri amësat ka ahzëanu Tema Nisë ashtë kao që të cilët e boj njeri unë për mehin zjarën Fajrun wa yaqubu tër aljadhi bihat tëanu Wa dhulmu mehna tërha Au azze janibuhu يموت يوما ويحيى العجل سلطان ka pa mend Allahu azza wajal prej mëkateve të cilat inkurcnohen dhe është prej mëkateve të mëdha ka thon inel ladina yuhibun an tashi'a al fahishata fil ladina amanu yatatseld dëshirojnë që ta përhapin të keqen mesin e muslimanëve fil ladina mesin e besimtarëve të atyt që kanë besuar lahum adhabun alim për ta qodnin të dhëmshëm fi dunyan kët botë wala ahira wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah edin dhe do të Gjithashtu, prej vejfrave që ka Allah Azzeve Gjell i malkon në të të njerës njënë atë burrët të cilët i përngjajnë në gravë ose atë gratët të cilët i përngjajnë burrë. Gjithashtu, prej mëkatëve të mëdoja është akuzimi i besimtarëve të imrave muslimona për amoralitetë. Po ashtu, prej vejprave të mëdhoja, apo ja, prej mëkatëve të cilat Allah zë zërri u kërsinohet njëzve me mëleonet, me mëllë kemë o së me zjarë, ashtë fshetja e dëvërtejtës. Me fshetjë dëvërtejtën. Po ashtu, ngritja e gjaminjave mbivorë, ngritja e faltoreve mbivorë. Gjithashtu po prej vejprave, mëkatëve të mëdhoja, është shohja e shokëve të pejgamberit sallallahu alejhi dhe selamu. Ai thënë shokët e pejgamberit sallallahu alejhi dhe selamu, pasi që Allahu zotai ka bollavdatan Kur'an. Idha qadana radiallahu anhum merdhu'an, Allahu ka qenë i knosur me ta dhe ata kanë qenë të knosur me Allahun azza wa jalla. Gjithashtu për mëkate më doja është nëse njeriu e mallkon prindrin e tij ose therr për banë qetërtkujt përveç Allahut. Ose e mbron dhika i cili ban zullom të okë, ban zullom të okë, a njeri i cili indran kufit, indran medjet. Njëtë ashto, njerëzit të cilët mberitojnë malkimin ose dënimin a Allah të zëvë gjenë, janë u dhejtësat e muslimani. O thëtë ata cilët u dhejtë që ne morën për si, u dhejtë që ne mërën për si, për u dhejtë që ne muslimanë, asë i zhjithin musliman, e pastaj ju premtojnë muslimanë dhe nuk e mbu سي حين تحدثنا وليس بعد ذا حديث شاقط نفسي بنور من فادي حين ما راجت يا رب العباد Shraqat nafsi binurin min fuhadi Hina ma raddadtu, ya rabbala In alhamdulillahi në ahmaduh, wa nasta'inuhu, wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min shurur anfusina, wa min siy'at amalina Man yahdihillahu falamudillelah, wa man yudlil falahadiyelah Wa ashadu an la ilaha illallah Wa ahdahu la shariqa lahu, ashadu anna muhammadan abduhu wa rasoolah May dhundurua Inshallah flasim ne për disa shkaqe të cilat e bën njeriu për me një zjarm. Kan për me ndulemat, radhaksojna. Ka thonë ka pasur me lidh hadithe nga Nabi sallallahu alaihi wasallam, se ata jeta ku Allah zëjali kur sinohet njerëzve me zjarm, nëse veprojnë disa vepra. Në të duk qo vepra të cilat çojnë në xhennam, pasi që Allahu kur sinohet me zjarm. Nëse don njeriu të mëafali afal, në të duk se janë mëkate më të më vogla se si shirku, po nëse nuk don e dënon me drejtësinë e tij për mëkatet e të cilat i ka bën. Edhe pse nuk janë çirkut, e dënon për çat mëkat të cëllën e ka bën. Andaj disa ulëman kanë thënë se gjitha aditet, të gjitha hadithet apo ajete të cilet vinë ku Allahu kërcënohet njerëjut me mallkim, ose i kërcënohet me zjarr, ose i kërcënohet me largim nga mëshira e tij, janë për primokateve të mëdha. Janë për mëkateve të mëdha. Andaj muslimani i duhet me mësua të mësojë ato xhija të cilat Allahu Zeu xhel i ka ndalua që ishka thona i poete të allemë tu shërra lëri shërri po lakin li të wakkihi e kamështu të keqën jo për keqën se kamështën po për mënvrujtë për të keqës wa men lemëja arifi shërra minë lëkheri për ka fihi dhe kush nuk dhe me do të keqën për të mirës a i bjën të keqën kush nuk dhe me ndalu të keqën për të mirës omejrë rrëdillan ju ka thonë muslimon dhe se Nuk e njehsh shkang zhahilit, nuk e di se shkang zhahilit, andaj i bën zhahilit të më duhet çës islam. Edhe ta shkatërrojnë islamin, ka thonë ni një nije, do një një një, të shkatërrojë islamin ni një nije kur të paraqitet nomer generator, e cila s'disë se shkang zhahilit. Nuk i din nuk e njeft të keqën, ata kanë mëkup me të kthihat nga se nuk e njohin të keqën dhe kanë më me pruk. Andaj sahabët kanë çën njerëzit më largi prej të kthiull, nga se kanë jetuar në të keqën edhe kanë njohë të keqën, s'kamuj dikosh me thirr dhe me ishtin të kthija. Nga sa ka vetë një tkeqen, ka kaluën ikon i pjesë jetës vet në të keqën, dhe gatash Allahu Azza wa Jell, që më çu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam udhzim dhe an udhzoa, e pastaj është bëhet çarsë shkosh ditoria. E mo ju kan ik çësai ignorancës, xhehelet, nga semokatet janë prej xhehelit, nuk janë prej ditories, po janë prej xhehelit, gjithë amokatet të cilat bën një ignoranca, nga se Islami është ditori. Dhe çka dem nga dini Allahu Azza wa Jell, nga rregullat e besimit është ignorancë, dhe ignoranca është pjes pjes. Në ton shirku Osh primaqoteve më të mëdhoira që ka çet prej dinit dhe Allahu asnjëherë nuk e fal, nëse nuk pendohesh dhe vdes me ta, kjo është koka i një i për e ignorancës. Mi pa të mëkate të tjera janë për ignorancës, po janë bomë të vogla. Andaj Abu Dharriri radhiyallahu an, edhe pas pranimit islamit, për shkak një fiale të keqe që ja ka thënë Bilalit, o biri i nanës të xezës, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi salam, "Inneka merun fike jahiliya." Othe Abu Dharr, ti je person se cilën ki ende jahiliet. Por çka fjalës që ka thënë ato fjalë të, të, të cilat Allahu nuk është i njohur me to. As veprat që Allahu nuk është i njohur me to, janë vepra ndaluame, janë keq për xajiljet. Dhe nuk thirren dituri, por thirret ajo vepër thirret i jananc, ndërsa bëjt këta që askush për Allahu dhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam është dituri. Ka thënë ja Rasulullah, edhe pasi kanë hyrë në Islam, edhe pasi janë muslimanë, prap onë kanë pjesë xajiljet, ka thonë po, edhe pasi muslim, e kanë pranuar. Ka musliman, ka njeriu, nuk on musliman dhe me jetu me Kur'an dhe me sëndet mirë po me pas fjall ose vejpra të cilat janë gjahiljetit edhe me pasaj në vetën e ti një pjesë të njerancës më varët për i mëkatit qka e ka ose për i vejprave dhe fjallve të cilat i thot dhe qka është jeshtë islamit është njerancë dhe qka është islamit është, është dituri Allah Azogel ka përmejnë të mëkatit për shemën Kur'an të cilat e ka mallkuar njerëzit të cilët i veprojnë. Dhe kjo fletsa ajo veprë është për mëkate vetëm të mëdha, edhe nëse njerëzit të shoqin që është e vogël, por pasi Allahu ka mallkuar, Allahu nuk e mallkon njeriu për ndonjë mëkat më të vogël, e mallkon për mëkat të madh. Ose ka përmendën mallkimin e melekëve mbi ta, ose mallkimin e njerëzve mbi ta, ose mallkimin e pejgamberëve mbi ta, ata të cilët i veprojnë ato vepër. Allah Azze Zerë për mënafikat Fëhel asitum in të wallajtum anë të fësidu A mësë dëshë tjo pasi që ja këmë ja këtish pina në Allahot A për nga mbeja sallam Që të dëbani shërgullime në tok Vë këtë a këtau arhamëkom Dhe të këputëni lidhët me familë Dhe më të të afrëm i të juj Që i këni Ula i këllëdhina la'anahumullah Ata të cilë dënë të të të këdhejnë spin nga Kurani dhe Suneti fjalat e Allahut dhe fjalat e pejgamberis sallallahu alejhi dhe sellem dhe bojnë çrregullim në tokë dhe e kaputin në lidhje me afërt me familjen e tyre thot Allah ulaika alladhina la'anahumullah allahu astata tilet i ka mallkuae fa asamhum wa a'ma absarhum yan yastat tilet jan allahu ja ka mar suit nuk shohin dhe ja ka marran te dëgjuarit dhe nuk dëgjojn Gjithashtu ka përmend Allahu Azza wa Xal për imoqateve të cilat ngjocnohen dhe as për imoqateve të mëdha, ka thon inelldhina uhibbun an tashia alfahishet filldhina amanu yatatcelat dëshirojnë që ta përhapin të keqen mesin e muslimanëve, filldhina mesen e besimtarëve aty që kanë besu, lahum adhabun alim, për ta qodnim të vëmshëm fit dunian kët botë, wal akhira wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah edin dersayo Nuk e di ne. Let Allah azawajal poni pjesë njerëzve të cilët dëshiroin me përhap të keqen mesin e muslimanëve. Edhe ti si musliman nuk lejohet në asnjë mënyrë me ndihmë atë keqen të cilën at ata cilë doin me përhapën, në ata të cilën doin me përhap oporalitetin, qoftë ajo me muzikë ose qoftë ajo me këngë, ose qoftë ajo u këton me hapish në sipërve publike, ose me diçka tjetër të cilët ndihmojnë ktan përhapjen e këqijave, oporalitetit dhe vepra mëkateve mesin e muslimanëve ose atë alkoolit, ti si musliman ose shitjen e alkoolit, do të them me përhapal kolonin mesin e muslimanëve, ti si musliman nuk lejohet të ndihmose hem çikë të pale Të cilën Gësë ata të cilët dëshirojnë me hapën Që shua thënë Allah I në ledhini jo hibbunën të shi alfahishtu Fi ledhina amanu Vërtejtë ata të cilët dëshirojnë me përhapë të keqen Me i së natyret që të cilët kanë basua Lehum adhabun elim Për ta këtë dënev dëdhëm shëm Si kur të shkonë ke më katë i vogël sikur ti shkon kjo vepër e vogël që shehohin njerëzit, s'është problem m'të ndihmuar me shit alkoolin, s'është problem m'të ndihmuar u këton dikana u këton për moralitet, s'është problem për këtë, s'është problem për këtë, s'është problem për këtë, sikur ti shkon kështu, ndërsa ata dëshirojnë më hop të keqën mesin e muslimanë, sikur ti shkon më kat i vogël, Allahu Zezel nuk i shkërcënu me bënim dëmshëm. Se Allahu Zezel për të vogla nuk dëno, nëm, inal hasanati yudhibnasiyya. Për të voglat ka thonë, mëkatet e vogla, nëse ti vepron të mira, çka të të mira ç'i vepron ti, ti xhi ja ti fshin. Nëse ti ke bën mëkat të vogël, marinë dy namazëve. Janë namazit tjetër e fal namazin në xhamat, e fal Allahu xhël tashlinchat mëkatin, çka e ke bën ti më herët e çka thonim për mëkateve të vogla. Mirë, por kë nuk është mëkati i vogël, kë janë mëkat i madh, ndasë ti duhet bihmua me përhap të keqën mesin e muslimanëve. Ata të cilët mundohen me përhap të keqën mesin e muslimanëve, Allahu xhël ju shpresnon me dënim ndërmshëm në këtë botë edhe në xhirat, dhe Allahu edin, thonë ve ju nuk e dini. Suret Nur ja jeti në mënyrë po është të prej mëkatë të vetë më dhoja e që njerëzit e shohin dë vogën në svitë e tjura, ka përmenjë dhe në Bukhari unë sahihun e ti, se për nga mbejri sallallalli e sallam më brena hadithet që i ka përmenjë që disa mëkatë që Allahu i ka bolanet, ata ka thonë për nga mbejri sallallalli e sallam uëll musawwiru, edha i cili piktoran dhe në thot dhe pasin më kati vogën për nga mbejri sallallalli Në dhëtë pikturimi i figurave, njerëzve, ftyrave, kashve, ftyrave të tyna, është prej makatëve të mëdhoja. Nga se i është kërësnu me malkim. I është kërësnu me malkim. Si shkardën hadithë për nga Mëberi sallallalli sallam, ka thamë për nga inë e shedden nasi a dhaben për dënimeve më të mëdhoja, më të rana që i kanë ditën e kiametit, ta Allah zëve indë Allah johë më lë kanë ditën e kiametit, Qallahu zeh ujet nuk e këtë vepor, e ka dantë 2.5 e kanë dalur roboti dhe me pas sin prit veprave mëkateve të vogla nuk i është kërcënuar me këtë kërcënim të madh. E tham nëse kërcënimi i madh i përfshin jo piktërimin e natyrës, me pikturon një anë natyrë, por piktërimin e ikthyrave të njerëzve ose të kafshëve. Allah zeh nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ar-rasu sura, koka ose fotografi. Ndot pjesa e trupit të poshtë nuk është fotografi nuk hen haditin ndalesës po hen kryjët e kafshëve dhe osët njerëzëve nëse si shkarnë në rivajet se Ibn Abasi si ka orë një përson ka thonë se so, onë jam piktor edhe ushehem nga kjo ka thonë Ibn Abasi lërgojë për piktorimit ka thonë unë nga kjo ushqena ka thonë mirë për ty nëse nuk dënë me ik piktorimit atëherë meru me piktorimit natyrës Natyr. e bëjku fotografive të njerëzëve edhe të kafshëve ik ik sajna nga se dënimi më të madh e ka ditën e kiametit për dënimin më të rëndë mes e muslimanë kanë ata të cilët piktërojnë po ashtu ka një hadith në Buhariut prej nanës muslimane Ajsës radhiyallaha anha ka thënë inna ashab hazi suwar ka thonë pejgamberi ka thonë këto të cilët i piktërojnë këto fotografi i bojnë yu'adhabuna yawmal qiyamah do nohen ditën e kiametit yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum raituhat ghallani atë çka e keni vizatu Në gjadën at e atë pikturimin e ju shë kemo, o inë në lëmela i kele të të khuru bejtën fi i suar. Pasaj, ka dhamë për nga mberi sasëllëm, vërtejt me lekt e moshirës nuk hynë në të qëtëpi të cilën ka piktura. Në të shpi të cilën ka piktura. Në Natod... thëtë, të tuti haditha tose tra dhe Matei por çka kanë ardh ja vojn muslimanit çart, edhe nëse dikush e shef në syteve se pikturimi është i vogël, pikturon edhe ska kurrë, është për mëkate vetëmdoja, që Allahu Azza u xhel nuk e dëshiron këtë vepër, do se projdënime më trana ditën e Kiametit kënde pas ato të cilat pikturojnë. Jo thasë, për mëkate vetëmdoja është akuzimi e besimtarëve themrave muslimona për amoralitet në dhe nuk është me fjall me thonë si filonja ka flit me filonin po nëse ti akuzën me shprejhje të cilët, si kure kanë të nao këtanë ose i thot një muslimon nësa jo është rëspi, ose është kur ose është kështu, kja është akuz kja fjall, kja shprejhje a shprej më katët dhe të më dhoja nësa jo është muslimon e pastrë nëse ajo e ke akuzua pa kurfordë Shmitar pa kurfordë Shmitar e ke akuzue për një vepër të keqe të madhe që Allahu Azza wa Jall dhe kjo kërkon dënim andaj ka thënë Allahu Azza wa Jall innal ladhina yarmuna al muhsanati al ghafila ata të cilët e akuzojnë besimtarët e ndershëm l'unu fi dunya ata të cilët e bëjnë të janë të mallkuar në këtë botë Dhe janë të malkum në akhirat Dhe përta ka dënim të madhë Ka përmenjë Allahu Azza wa Jal Sa dënime ka përmenjë këtë ajet Luinu fi dhunya Janë të malkum këtë dhunya Dhe në akhirat Dhe kanë dënim të madhë Si kur të kish përmenjë Allahu Azza wa Jal në këtë ajet Dhe që janë të malkum kish më jaftu me të regu se këtë vejpër është pre vejpëra vëtë kësijat më dhoja Në dalohët kë janë shë më kati madhë kishë mjaftu vesh me pason Allah jenë të malkum. E ku Allah zërzelin këta jet ka përmledh mes malkimit dhe dënimit madhë. Ta thonë ka dënim, jenë të malkum këtë bot edhe në khiret dhe kanë për ta ka dënim të madhë. Kjo e bandë që kjo fjallë është prej makatëve të mëdhoja. Në gjithashtu, prej makatëve të mëdhoja është ligja e flogëve. Nënë të tëtë shtimi i flogëve me flogë të huja. Kjo e zakonishë bandë Te qrot, merr flokt huja edhe flok i shton flokt e veta. Ju duket bishti i flokës e kot holl, se si apo lçon burrë, se s'apo si lçon dikush tjetër, e merr flokt huja, blen flok edhe e lidh e formon atë bishtin e vet, domethën flokt e veta i shton por shaksë ju dukun që i ka flokt e holla. Kto janë tudia ndalum, edhe ajo që e bën, edhe ajo që kërkon me ju bë kjo veprë. Në të shqonte frizer ka dhe kërkon këtë, kë kjo ka më katin bashkë me atë i cilen ja ka bo. Për smetën Bukhari unë sahiju në vetë, nda Aisha radiallaha në haë në gjerjetë minë në nënsarë të zabuajatë, se një grua një vajzë, se një vajzë prej nënsarëva është martua. U anë haë mërë dhëtë fatema atë të qa'ruha, dhe jo shë smu, dhe i karër një smundje, dhe kanë të idhë flokë të sajë mëra. Në dhëtë të hadithi e banë shumë qa'rë, që edhe në rasin e smundjes nuk lejohët kjo vojësme i raf flokt fa arad an ysiloha da kandash familja e saj cemjali lidh me forcu flokt e saj na me ashtu do me atë flokt më trasha me flokt tjera edhe nuk është modë re por do të thotë kjo është vepër e cila prej kohës së iliet është e vjetë do të thonë akon e pejgamberit sallallahu alaihi wasalam edhe maharat mushrik e kanë vepruar edhe gratë mushrikve do të thotë nuk është diçka e re do të thonë kjo është vepër e cila njihet mesin e muslimanëve me, që kaord islami dhe e kanë ndaluar e kanë pas traditë do thotë çka ku di vin flok ose i ka flok te holla me shtu me flok qira apo i kan ble ose ja ka don tjetërkosh e kan bëu bigstin e kan e kan forcou flok te vetta kan dash me jashtu flokt fa salu an nabi sallallahu alaihi wasallam kan ardhe kan pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam fa qala la anallahu alwasila walmustasila ka than pejgamberi sa allah ja ka mall ku at gruu et se laj lidh flokt gruu tjetër an thot me flok tjera at frizerkan gjithasoj e kanë mallkuar at grua që kërkon nga frizerka me rrugullu. Do të të dyja janë të mallkuar për shkak kësaj veprë. Prandaj, siç e përmendëm rregullin, se me paskon më kafti vogël nuk kish ardhmë malltimi, as që kish përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mallkimin e atyre se lë të veprojnë këtë vepër. Po ashtu për veprat më loja, apo për mëkateve të, ja, po të cilat Allahu zëjë kurse ndohet njerëzve me melanat, me mallkim ose me zjarr, është fshehja e vërtetës me fshef dëvërtetën, pyjtësh dishka prej dëvërtetës dhe em shef, në në thonë rrët dinit është dishka hak, pyjtësh në dhe nuk ja kalzën njerëzve dëvërtetën prej dinit. Në në thonë i mshef argumentet a Allah, të azazëzëllë, mshef atë që kanësh në Kur'an dhe në atë shakar në hadith, për nga në beri sallallahu e sallam. Ka thonë Allah, in në ledhine këtu mune ma anzëllna min elbejjinati, ata të cilët, ozautor shehjemiz britin kuran dhe shehjin Jezuul Huda al-Udzeemin që ka ardhur nga Allahu subhanahu wa taala min ba'di ma bayyanahu lin-nasi pasi çka kemi bën atë çart njerëzve ja kemi shpjeguar ja kemi zbrit pastaj ço dikush e dha am sheft nga prej njerëzve nuk jamuson njerëzve me ditë njerëzët pyjsen nda ja fshej bayyanahu lin-nasi fil-kitab ula'ika yal'anuhum Allah ata janë të cilët Allahu i mallkon o ila'anuhumul la'inun dhe i mallkojnë ata që mallkojnë, të cilët janë ata që mallkojnë, janë njerëzit edhe me lek. Të thot, ata njerëz janë të mallkuar prej Allahut, janë të mallkuar prej melekve, janë të mallkuar prej njerëzve. Illal ladina tabu, përveç atyre të cilët pendohen, wa aslihu, dhe përmirësojnë gabimin e tyre, wa beyanu, dhe e bojnë pastaj beyan, e bojnë qartë njasve të vërtetë, e bojnë qartë ato që ka zbritur nga Allahu azhall, mo nuk kem shefin, fa ulaika atubu aleihim. Atira Allahu Azza wa Jalla, atira ni afale, wa ana tawwabur rahim, dha omniyam falas dha mushirusi. Apo me ndallallahu Azza wa Jalla kushtat e pendimit ngeta ajet për këta njerëz. Ndot nëse njeriu është prej atyre që kam shef të vërtetën, apo e kam shef një kohë të vërtetën, për mjafa Allahu Azza wa Jalla ju dështatina, më pendu s'fali për gabimin e vetë që ka vepruar. Pastaj me përmirësu gabimet e veta, me fillu përmirësimin e asaj çka ka prishaj, ka ç rregullu. Pastaj më ja bota çart njerëzve të vërtetë, ngase një kohë ja kam shef, Hasanena, do në të thonë se i bën këta tre, ata meriton, domethënë fardhe nga Allahu Azza wa Jall. Pastaj po trem ngambi e sallallahu alaihi wasallam, men su ila an ilmin fakatama. Kush pyetet për dituri, kush pyetet për çështën e dinës, edha ai ia fshef njeriu, nuk jia kallzon. Fakatama aljamehu Allahu yawm alqiyama bilijam min an-nar. Allahu Azzaajal ditën e kiametit kam ia vënë atij një fren në goj për zjormit. Një fren goj por shkakse me gjuhë ka bën mëkatin, ashtu Allah Azzaajal e ka prurur sinën e saj dhe gojën ia dënon, ndonë për shkak se e kam shef të vërtetë an gjuhën e tij, pasi e kam shef të vërtetë, Allah Azzaajal ia vënë atij një fren prej zjarmit, për frena zjormit, për shkak se e kam shef të vërtetë të cilën në shpirt dhe nuk e ka treguar. Pasto në gritja e gjamiave në bivorra ngritja e faltoreve në bivorra në tot për një madhru atët cilët janë në vore në tot ka vdek një i dëvoqëm apo është gjithë një vërri për nga më bërëve e pas e me fillu njëzit me ndërtu gjami në bivorrin e tina në form adhurimja apo madhurimja apo levdata me ngritata me të prun levdata kja është prevej prave që Allahu Azajal Malkon ose do një kërçinë të më jam. Korna dihet te i mam muslimit, do te i mam ahmedit, ka Abu Huraira radiyallahu an pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon Allahumma la tajal qabri wathana. Ose mos ma bën vorrin te put i vullsi adurohet, drejtohet njerëzit per me shku me ibadet. Mos ma bën vorrin te ma or njerëzit dhe me shku ibadet vorrin tem. Do me thon çdo lloj ibadeti, dersa fjala ibadet nuk kusht ves namaz në dot duaja lutja është ibadet, ndase ka ardhur në shpjegimin e ibadetit ka thënë Ibn Uthaymia ku ismun jami' likulli ma yuhibbu Allahu wa yardahu min qulin aw fi'lin ashay'un i përgjithshëm për mbledhës i cili përmbledh çdo fjalë çdo gjë që është kënaqur Allahu me ta, domethënë ju drejtua Allahut qoftë ajo prej fjalëve apo prej veprave batinë ose dhahira, për veprat e zemrës, çka nuk shihet apo për veprat e jashme. Do thotë çdo vepër për të cilën Allahu Azza wa Jell e ka kërkuar prej robëtit që më i drejtoi Allahut Azza wa Jell, e që është për veprat e mira, ajo është ibadet. Ndatë qoftë lutje, qoftë ajo sejdë, qoftë ajo në ndër kurban, ndatë këto janë ibadete, nuk ju drejtohen veç se Allahu Azza wa Jell. Nëse një lloj si ibadeti i, i drejtohet tjetër kujna përveç Allahut Azza wa Jell, do thotë atcen ti e ke marrën put i zot seren e te adhuroe kem marr zot përveç Allahut azza. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon Allahumma la ta'jal ja qabri wathana. O zot e msmamban vorrën tem put i zot se adhurohet. Natat mos ket njers te cilet vin dhe m luten mua. Ma drejtojn dua al mua, luten o pejgamber m jep te o pejgamber dermjetso o pejgamber s kam fmi jepom. O pejgamber ozot mos e ban vorrën tem. Qëso gjithashtu zot mos e ban vorrën tem me ar dikush me prej korban tu te one per mua fruta on. Nëse qurbani bëhet për Allahun Azza wa Jell, për muafruta Allah, është lloj ibadete që bëhen vetëm Allahut Azza wa Jell. Edhe fjalë tjera, do. La anallahu qauman ittakhadhu quburan anbiya masajid. Pastaj ka thënë pejgamberi Sallallahu Alejhi dhe Selam, sa Allahu ka bën këni popull, natat popullin e hebujve dhe të krishterëve, ngase i kanë ngrit mbi varrrat e pejgamberëve tyre kanë ngrit faltore. Donë të thonë të bojnë ibadet kishat edhe sinagogat. Pejgamberi Sallallahu Alejhi dhe Selam e ka ndaluqta me çendrat. Ato thot ngritja e varrit e xhamis mbi nivorr, në forma dhurimit atë varret dhe shkumian atë vende pastaj me bëva ibadet, ashpre makateve më të mëdha ai personi si se i ia ban meriton mallkimin e Allahut Azhher. Prandaj ka thon ulemat nëse xhamia është ngrit mbi varr, dhe xhamia ka varr, dhe varri është më i vjetër se sa xhamia, kanon prishet xhamia. Dhe mbet dvorri. A nëse është dvorri Pas jaminë s'ndërtuq xhamia, pastaj mrejnë an xhami, kanë çel varr dhe kanë shije, kanë varros di kanë varr, nxirr jetëzja pas i varrë të shtinit në çetrë vend. Natë kjo është për mëkateve të mdhëja. Gjithashtu për mëkateve të mdhëja më është ai farsoni i cili nuk i poshkruhet babës tij. Natë nuk thotë se un jam i filanit, ai e di çe i kujt është, pastaj thotë se un jam i çetërkuina. Kjo është për mëkateve të mdhëja. Më Nëse ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Apo është i një familjës, të të nësë jam i kësaj familjë On jam i fulan familjës Duk e dita që ki të kënë kësaj familjë Ka është për i mëka të më ndojë Ka thamë për nga mbejri al sallatë vallë sallam Me në da i lagajri e bihi Kush pretendon se e ka di kanë babaj se ka Duk e ditë babën e ti Të të filanin e kanë bab Auin tema i lagajri mu ali Apo pretendon se nuk është i kësaj familjë Po është i qëtër familjës faqalehi lanatullahil mutatabi' bitachof mallkimi allahu njeo pas njeo ilajumil qiyamah deri ditën e kiamet do të thotë që nuk ka shpejër e vogël është për mëkate të mëdha andaj sot kur dihet fëmia i cili është i adoptuar e ka marr dikush dhe e ka rrit ai fëmije de familjen e vet ai fëmi nuk lejohet të më thonë këtë e ka mbop ai i cili e ka rrit se se ka bab do të më thonë un jam i filanit edhe ai fëmija do të më ditën se i kujt është A do që nis fillimisht kjo vepra ndalohet derisa Jakob babën e dikush më marrë me, me shkuën në spital me amarratina e me marrë me rritën ndersa e li fëmijën vet. Kjo është fillimisht e ndaluar. Mirpo, ke fmijë nëse s'ka pas kusht me me qëshyr ose ka qenë përjetime e ka djule, mënt ka vdekë nana e ka vdekë baba, ka me të ndom, do shkon në musliman e merr edhe e rrit. Kjo është vepër e mirë. Mirpo nuk do të më thon atë fmijës se on jam babait. A fmia do të më ditë se i kujt është? Nuk i e lejon. Nëse u ka bëhu atë fëmijë se i qartë se kush është, e pastaj i shrrith atë fëmia, duke ditë se ajo atë nuk e ka babë, dhe kur ta pyesin njerëzit thotë tani mi filonet, a nuk është, dhe nuk ka dini kujt është, kë janë primokate vetmëdhoya që meriton më mëdhkimin e Allahut Azza Jazzel, një pasnjashëm. Jo ashtu primokate vetmëdhoya është ai i cili e bën halal dhe aty qi e bëhet halal. Don ta? Ai i cili e bën Nissan e ka tash e shpjegojnë leju më këto aty që e bën e lejume. Pre rregullave çkurorëzimit është se nëse një person e kalçon një grua 3 herë, e kalçon një herë e ka kthy. E kalçon ditën e herë e ka kthy. E kalçon tretën herë s'ka më drejt me kthi. Kë nuk ka më drejt me kthi atë grua. Kur ka drejt me kthi, vetëm në rast se kjo grua martohet me cetër kënd e pastaj ai ka jetuar, domethënë pa kurfar marrvesh, e ka martu ka të gruan e ka kërkuar domethënë me emsit, më e ka martu. Pastaj E ka mbot një kohë si ka shku muahbeti e ka shku rruzujaj. Kur ta shku rruzzon aj, ç'i personi që ka post para në herë ka drejt me li prap kët grua. Në martu. Kjo është rregulla. Mi po, kohë për njerëzve njëron ta katulumën edhe tash, të cilët doin me bë hylën sheria. E shkam për hilës, e, e di çë skodrai tretën herë me kthie. E tash ban marrveshje me dikon. Çi kemi marr gruën e tij me martun një herë, edhe me lshue çem i u bon halal ktim e marr. Ai sa i thoin muhallil, aty s'ka e marr. Çe e marr me që të marrve se çe ka bën me burrin e asaj grus të parin. Kthi i thën muhallil, më than që e ka bën halal, ja ka lejuar, ndosat ti ti et diu muhallallah, s'ka jesh lejuar. E kjo ata pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem e kanë ndalu, ka thon la anallahu al muhallil wal muhallal, la. Allah ka bën lanet atë çe e ban lejuar dhe ati që është bajle jume të, të di burrat e se le te bojnë këtë marveshe janë të malkum gjithashtu prej vejprave më katërve të mëdoja është shahja e shokve të pingamberi sallallahu aleyhi vësallem a e qëri shalë, shokve të pingamberi sallallahu aleyhi vësallem, pasi që Allah zazeli ka bo lefdata në Kur'an dhe ka thanë radi Allah anhum maradhu an Allah u ka qeni knaqër me ta dhe ta kanë qeni të knaqër me Allahun azazel dhe ta kanë qeni ثوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم من سب اصحابي کوش میشان شکتم فعلیه لعنه الله بیتا تشوف لامنتی الله مالکمی الله والملائکه والناس اجمعین اذ مالکمی ملگ و ذ مالکمی کرت نرزوا ادا نوک شلت Një person më me për në person mos humme fjalën, tani i sahabët e shokëve të pejgamberit, sahabë të sahabëve të pejgamberis sallallahu alaihi wasallam, duke menduar se kjo është e vogël. Në të thotë tallët me ta ose ta shohë ndonjërin për shokët e pejgamberit, filoni sokoni drejt, filoni ska bó kështu, filoni ska bó kështu, ki person, ki person ka bërë mëkat madh. Edhe nëse ju duket të ngjujë e vogël, sa ashtu fol fjalëleta, ki ka baur fjalë trona. Prandaj, ulemat kanë baur xilaf, kanë polemik rreth asaj sa i cili i shohën shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E sidomos Ebu Bekri, Umar, Uthmani, Aliun, ve dj ibn al-Jarrahin, dhe sahabe të cilët kanë qenë vdek për tyre të garantuar me xhennet. Vdek për tyre që kanë qenë garantuar me xhennet. A del prej dinet apo nuk del prej dinet? Don të di sa probleme kanë thonë del prej dinet. Pse ka dal kë hipr prej dinet që ka shoshuqtë pejgamberit sallallahu alajhi wasalam? Kan thonë shkak se ky person kur i ka shoshuqtë pejgamberit sallallahu alajhi wasalam e ka përgënjeshtruar jetët e Allahut që i ka bë lavdat aty na. Sa Allahu i ka bë lavdat. Atas ti kur ti shosh në të të Allahu spibësen, asoj që e ka zbrit Allahu që i ka bolafdat atyra dhe i ka pastru nga e që ka ti të i të i të i të i tënë. Ka thënë në disa problemove që i këtë person këtë rast delë prej dinit. Pa të të itë për ingamberi sallallat e iserëm ka dëtënë, sa i cili mishan shok të me, pa i më rritënë malkimin Allahu me lëgë dhe edhe kërit njerëzëm. Nëdëj se i këtë të cilët janë përraqit që ish herën që i kanë thënë trafi dha mirë me këta me shoqëtin e pejgamberit shokve Andaj, shka thani më të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj çu shikojtani lutëmia e ulemat thërëjnë se mi vetën kristtar mi vetë jehudit cilë janë njerëzit më të mirë pas musa kan më thon njerëz më të mirë pas musa janë shokët e musa ata të cilët e kanë shoqëruar ditë më vështira kur kanë qenë me në musa. Nëse i vet kristtar kush janë njerëzit më të mirë pas isaud kan më thon njerëz Çoqët e vërtet, atëselet kanë jetuar me sajin dhe kanë çndruar me ta ditështira. Ndërsa kësaj të çelët e kanë shohë shokët e pejgamberis sa selam, nëse i pyet cilët janë njerëzit më të kthjep pas pejgamberit, kan më thonë shokët e kanë shëzhëru pejgamberin sa selam. Ande s'ka mundsi me këto këta në rrugën e drejtë për kontrazim meritojn mallkimin e Allahut Azza wa Xal dhe të melekëve edhe të gjithë njerëzve. Gjithashtu për imakata, domethënia është nëse njeriu e mallkon prindërin e tij ose thejrë kërban kjetër kujtë përveç Allahot. Ose embron dika i cili ban zulum tokë. Ban zulum tokë, o njëri i cili indran kufitë, indran mejetë. Mejetë e tokës, këtë janë prej më katëve të më dhoja. Këronë hadithin ima muslimit, në sahiju në ti, nga liju radiallan, ka thamë për nga më beri sallallahisem, lajnë Allahu men lajnë e walida. Allahu e malkan ata, i cili e malkan prindën e vetë babani ose nonën e tij ai i cili thot shofshi mallku ose allah i mallkoft ose laneti allah qof mbi ti ose diçka si në gjuhën arabe që e pun më leun ti i mallkum ngatot ai i cili thot kta ka thon pejgamberi sa me ai i cili e mallkon prindin e vet allah u e mallkon ata wa la'na allah man zabaha li ghayri allah dha allah e mallkon ata i cili i fer trad qurban për ti të kan jo për allah azza zal thot njëri i cili merr qurban e shkon me therë se i ka thonë a i sehirbazë në i gjëngji dësh me therë një pulë të zezë, në thotë dhe pulë me qenë, ka thonë me prej një pulë të zezë, fulan venin, fulan ditën, natën, mës për pakurkosh. Këja është, o këtanë, hëndë që këtë grupën shka, për nga beri s.a.s. ka thonë Allah e Malkon. Ose i ka thonë shko fulan tyrëbon, e merë një kurban, e shko prej atë, Dhe më thon para ta se ai i, i deknit tani kamet ndihmua ai var kamet ndihmua kto persona hin chicet hadithin e pejgamberis sallallahu alaihi wasalam se allah u i mallkon se kjo es ibadet i cilan bajes bon, per allahun azza u jazzel thajrat qurbani per muafru te allah u jipet sadaka qe ne kon prej veprave te mira wala anallahu men awa muhditha gjithashto allah e ka mallku ate i celi embron at zullomcarin ne dojioni ose një grup njerëzve çon bojnë zollom popull. Ose janë prej plaçkitëve të rrugës, dalin plaçkitë njerëzit, i vrasin njerëzit, ja marrin pasurinë, bojnë si lëzullume e pastaj e marr dikush në mbrojtje e fsheh mos me ditë se ku është. Domethënë këto janë muslimanë kur ka pas kalifat, ndon të kishte pasur anë kërkojnë mojet në çdo vend. E ti si musliman në atë rast e slejohet me marr mbrojtja tjetri, me marr shpinë me fshefë e me ruç, mos miran dorën e muslimanëve. Por kontraze dosh me tregu at person pse as për njerëzve i cili bajnë rregullimin tokë e ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhejeri i dhe cili merr dhe mbron atë ai meriton mallkimin e allahut azza zel wala'an allahum men ghayra manar al ardh dha allah amalkan ate i cili ndron kufit hududat in ndron mejet ke atele domethanen vjed pasurin e tokën e huaj me të padrejt gjithashtu ke meriton mallkimin e allahut thotë kjo është për mëkate më doja Gjithashtu njerëzit të cilët mbrejtojnë mallkimin ose dënimin Allahut e Allahut Azza wa Jell janë udhëheqësat e muslimanëve. O ata të ta atëselet udhëheqjen e marrin për sipër udhëheqjen e muslimanëve as i zgjidhin muslimanë e pastaj ju premtojnë muslimanëve nuk e mbushin premtimin. Nuk e mbushin premtimin. Ju thojë muslimanëve, na ashi udhëheca juve ju premtoi na kët punë, kena më mundsu këtë, kena më bëkëtë, kena më boktë. Bo pastaj nuk e bushin atë premtinu në tyra të njerës janë të cilët mënitojnë dënimin Allah tas më toni ma Mahmedin musnitin e ti nga Abibarza të atë ka thampe nga Mberi sallallallis më ala imme të minë koresh khalifët janë prefisit koresh, është një regull që kur musliman dojnë me bën shëriat, me bën shtetin e tyra, khalifja kryesor dhëtë me kanën prej koreshve, është sunet Pejgamberi sallallahu alei ve sellem nuk do të më marr tjetër kush përveç fisit e pejgamberit sallallahu alei ve sellem. Fisi Quraysh ata e kanë hakin e imamllëkut, domethënë imamit udhëheqjes muslimanëve. Ata e kanë haktana shkassën e amar as kohë të tyre. Nëse kujon zullom tash që i është marrë drejta e tyre e sundimit, nën ta fiset Quraysh kanë fiset e pejgamberit sallallahu alei ve sellem botën Araba janë na për burje. Në ta nëse ka për i fisit Quraysh, njeri i devotshëm, njeri musliman që mundet me i prin e ummetit Nuk e kanë drejt di kushtet më e marr kë drejt. Do t'biu lënë drejta atyra prej atyre di kanë me zjedh prej aty fisit me zjedh di kanë prej muslimanëve, aty mi ia dhom besatimën dhe ajë mkon udhës i muslimanëve. Ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "El al a'imatu min Quraysh, khalifat jan prej fisit Quraysh." Atyri ta kanë kjo. Edhe strahmu, rahimu. Ngase janë njerëz të mëshirshëm. Allahu subhanehu ve tej i ka bon njerëz me zemra të buta kur kërkohet prej tyre mi mshirur njerëzët kërkohet prej tyre diçka njerëzët i mshirojnë njerëzët janë njerëz mshirshëm nuk janë ashë të ashpër me njerëzët wa idha ahadu wafu janë njerëz të cilët kur premtojnë e mbushin premtimin dhe janë njerëz të cilët kur premtojnë e mbushin premtimin wa <të> idha hakamu adilu janë njerëz të cilët kur gjykojnë gjykojnë drejt fa man lam yefal zalika minhum po nesaj dikush prej tyre çka nuk e bën këtë ndodh fa alei laanatullah Ati ta kanë mallkimi Allahut, ul malaike, dhe malaq, dhe njerëzit i gjithë njerëzve. Kemi thënë se sonë njëri prej fisit Kurajsh kanë thënë disa ulema, nëse kskop prej fisit Kurajsh ose hes i cili meriton udhëheçen e muslimanëve i devotshëm dhe i plotëson kushtet për meqen khalifa, ka thënë banë me kan edhe prej fisit tjetër. Do të argumentojmë me fjalën e Omerit radhiyallahu anhu, se Omeri ka thënë për fisit Kurajsh, mirpobej duke në jarahi, nuk ka thënë për fisit Kurajsh. Edhe kë ka vdekën para Amerit radhiyallahu an. Ka thënë Amer radhiyallahu an para vdekjes, sikur t'i shkon Ubeid ibnul Jarrah i jall, atë ekshallon khalifa. Se kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë li kulli ummati amin wa aminu hadhihi al-umma Ubeid ibnul Jarrah. Çdo ummet e ka një besnik. Çdo ummet e ka një njerëz i besnik. Dhe sa besniku i këtij umeti është Ubeid ibnul Jarrahi. Me zotata ti kam dhënë këtë mëherë, kë ja kan marr argument pasi u bë diu në xhabrah is kaçim për fisit kurajsh, në të thot fjalë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka për qëllim se kurajshit e meritojnë udhëheçën kur janë njerëz të mirë, devotshëm dhe i plotësin kushtet e khilafetit, domethënë ata mirën si kalifa. Po nëse nuk ka, ata kan dhënë mundet më kan edhe për ndonjë fis tjetër. Gjithashtu, përveç se ka Allahu azza wajel i mallkon ata njerëz, janë ata burra të cilët i prngjajnë ngrava ose ato gratët cilët i përngjojnë burrë në tëtë në eqëje ose në fjallë, ose në vepra në tëtë një njërët të cilët më ndojnë mi përngjo në gravë nëse janë pre burrë ose janë burrët të cilë më ndojnë mi përngjo në gravë ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallam lajnë allahu rrëgjallu të uminë në njësa allahu zhe zelë e ka bon lajnët atë gru e cilët Gëruje që lë mundod më përgjohë burrëve Allahu e kabohë le anët Wal marëtu telbisu lepset rrëgjuli Dhe Allahu azza wa gjell E kabohë le anët A të gëruje që vishet më robët e burrët Të mjë përgjohë burrëve Dërsa në sahiju në Bukharijot Për ibn Abbasit radiallohanuhuma Ka thamë pengamberi sallallahu aleyhi sallam Le'ana rasulullahi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu ata ta celat al mutashabihin min ar-rijal bin-nisa ata burra ta celat i po ngjajn grava wal mutashabihat min an-nisa bir-rijal dha graat ta celat i, i po ngjajn burrave do me thonë që mund do të, njerës, të cilet, Jen, i po ngjaj burrave këto dy lloje njerëz janë të celat Allahu zeu xhel i maqon dhe i ka mallku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu gratë të cilat nuk vishën do me thonë ja zhveshura Veshë një pjesë trupit e mbollojnë dhe një pjesë trupit e zbollojnë. Ose janë gra të cilët veshën robat ngushta që e tregojnë trupin e tyra. Ose janë gra të cilët veshën robat hola ku shihët trupin e tyra. Të më tonë të janë gra të cilët meritojnë malkimin e Allah të zëzëllë. Se ka përmejnë për nga mberi sallallalli vësallem, Hadithën transmeton Ima Ahmedi, Muslimi, Ibn Abi Dawud, Tabaraniu dhe Hakimit ata se yakunu fi akhir hadhih umma, ka thanbe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do fundi kjo umete tem, ka pas njerz rijhalun burra yarkabuna ala al-mayathir hatta yatu abwab masajidihim. Ka than, ka pas njerz te seleptan me hipon nato umete tyra, ndesa me transmetet tem tyra ka than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kan me hipon mbi shalat tyra. A thet suraxun është bëhe rihërikum, të thonë kanë me hipë në të shalat, për othim që ka i kanë, i ju përëndjajnë shalave t'juve, në të të buthimit, në më në kanë me qenë sukur t'juve, që i hesnë ju me deve, pa të kanë me pas të shala, kanë me hipë në të, dhe kanë me hecën, burrat se dhe kanë me ka në pregometit tem, në fundometit tem, kanë me hip në të shalat e tyna dhe kanë me hecë, ale me the, hëtë të jetu e bave me se gjithim, dhe kanë me artë të dyrë të gjamiës, dhe me thonë janë njerës gjamiës, nuk janë njerës që nuk janë gjamiës, po kanë me qenë njerës gjamiës dhe të mejti të pingamberi, salasërëm. Nisa u humkasiatun ariat, ndërsa gratë e tyre janë të mbuluara dveshura, gjveshura, ndërsa për anje dhe sunetje për nga beris a salem, për gratë i kanë një pjesë në lutë e një pjesë e kanë qëblu, dhe më tonë kanë ka pjesë e trupi tyre, ato gratë, dhe më tonë nga vendet të cilët i kanë të obligume, më mbulu, ato i kanë qëblu ta. Gjithashto, ose janë pregrave të cilët janë vesh ngësht, ku e të regojnë formin e trupi tyre, dhe burrat e huj jashojnë trupin, ose janë gratë të cilët vishën hëll, do në hotë ka thon pejgambësi asram, "Kia siatun ariat." Një ngjallë të cilat veshura të zhveshura, gratë të tjera kanë mëkon këtë mënyrë. Ala ruusihim ka asnumatil buhti ilijab. Kokat e tjera kanë mëçen sikurse gungat e devës. Sikurse gungat e devës. Domethën, kanë thon kan olemat, domethën bledhja e flokëve dhe ligja e tyra me pjesë, mëndofshi se diçka tjetër ku bën gung në kokën e tij prej flokës, ajo grua ka thon kjo hen nata. قال هم بيغا امبير صلى الله عليه وسلم كان به باس كوكا سكور غومبات اديفاس ال عنوهن فانهن ملعونات قال هم بيغا كوتيشني مالكونه ساتيان تملكومه كوتيشني مالكوني غاساتيان تملكومه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه